Минавам на третата лекция. Кабала. За буквите. Седреми ще говорите по-подробно. Защо буквата А се намира в самото начало? Става проза над 5000 азбуки. Защо тя във всички тези над 5000 с малки изключения се намира в самото начало? Защото тя е била преди всичко. Тя е светлината на самия Бог. Тук става въпрос и за прасветлината. Значи тя е светлината, тя е водач. Какво казва Кабала? Буквите са живи. Те се обръщали с молба към Всевишния. Те съдържат се в себе си реалности. И те поискали от Всевишния да ги създаде като реалности и на външен план. Първо те са били несътворени, но са поискали да излязат навън, навъншен план, т.е. в света. Буквите са искали да изразяват реалността по един много чист начин. Кабала казва, че самите букви са имали свое вътрешно осъзнаване за своята сила. Какво носи буквата в себе си? Тайно знание за Вселената и Бога. Буквите са вътрешни енергии на Духа. И те са несътворени, когато са в най-чистия си вид. Благодарение на слизането на буквите, светът е станал познат, достъпен и близък. Захар казва още, Буквите са пожелали място в космоса, те са имали идея и отделно освен това да проучат самия човек. Значи, ние мислим, че само ние проучваме, но буквите са дълбоко живи, те също ни проучват. Буквите са и космическо и духовно явление, те са слязли от високо място, от висок космичен трон. И са станали нещо сътворено. Буквите са нещо уникално. Тук само за малко ще отклоня. учителя казва, например, буквите Б, Р, всяка първа буква в името на човека е краегълния камък на неговия живот. Достатъчно е да разбере само тази буква. И другите имат значение за порядъка в неговия живот, но първата буква е тайния ключ. Тя е, може да се нарече кодът. Тоест, Б, Р, В и Д, затворени букви, означава букви Монаси, Закон за вътрешно развитие. Те, с които имат първа буква в името, означава, че уединено, самотено, трябва да се отдадат все повече на вътрешен път и в себе си. Не означава да не четат въобще книги или неща, но трябва да търсят вътрешното. Но по-нататък ще говорим какво казва учителя. Така, буквите са нещо уникално, и макар, че са сътворени, те могат да ни отведат много навътре, което е тяхната цел. Те могат да ни отведат в тайнството на нещата. Те са тайни проводници на съзнанието. За неговите цели и за неговите пътища. И за да може съзнанието да работи. <coughs> са били необходими инструменти. И за това буквите са слязли. Всяка буква е смятала пред Всевишния, че е важна за сътворяването на света. Буквите вярвали, че ще дадат на нашия свят светлина, голяма светлина. Една от крайните и главни цели на буквите, и да дадат на човека нещо от своята чиста реалност, за да стане той господар на своята съдба. Както се досещате от буквите, човек прави думите, мислите и така нататък, и от това зависи дали прави карма или върви по пътят към Бога. Как борави с буквите и думите, доколко има свещено отношение към тях. Така, Зохар казва... Сам Бог разговаря с буквите и преди е разговарял и в последствие. Той е разговарял с тяхната свободна воля. Сам Бог се е съгласил да даде сила и живот на буквите, да им даде проявление. Но при едно условие, Той е поставил условие в древността. Да спаси човека от смъртта. И буквите са се съгласили. Да спасят човека от смъртта. Буквите пак, казвам, са живи. Те са същества, които даже в древността, казва Зухар, са спорили с Бога. Искали се да се наредят на по-предно място в азбуката? Накрая, поради големия спор, Бог се намесва и, както се досещате, те се подредили. Защото при Бог не може да има спор. Той ги подредил. Така спора приключил защото всяка буква заела своето място и разбрала своя път. В самото начало всяка буква е разкривала своя разум и енергия пред Бога. Буквата К, например, Зухар казва, е имала спор с Господа и за това от този спор тя е станала много разнопосочна, нещо като кривогледа. Знаете, има много егли в нея. Това е поради този спор с Бога. Всичко, което спори с Бога, малко или много започва да се разклонява, да има много ъгли и много посоки. Но разбира се, тя си се научи и своите уроци, тъй като всяка буква има и положителна страна. Тя е преживяла, казва Зухар, сатресение в своя вътрешен енергиен живот. Говорим тук специално за буквата К. Преживяла е сатресение в своя интелект и поради спора тя се е лишила от най-чистата си енергия, която трябва да се възстанови. И затова, казва Зухар, тя е страдаща буква. Но всяка буква си има и своето страдание. Не всяка като буквата К, но си има и своето страдание, за да размишлява за своята съдба и за своя път. И всяка буква ще страда, докато възвърне собствената си чиста светлина. Буквите са пулсиращи енергии във Вселената. Те са част от безконечната енергия на Бога. Те са Негови трептения. Той ги е създал чрез трептения, както и числата. Те са Негови, Зохар казва, те са Негови деца както и числата. Това е друга тема. Когато човек не цени и не разбира буквите, той ги употребява неправилно. И така в него се създават материалните неща, т.е. силата на смъртта. Кавала казва, че чрез, чрез лошото използване на буквите, тъмния Господ раздава своите карти, т.е. своите съдби.